Риби в в'юни, немагаючи, ці в вировій глибочині, ті течії струменистій, туди й сюди ми тушились, подихом биті палким велемудрого бога Гефеста. Взявся вогнем весь потік і, озвавшись до нього, промовив — ні, Гефесте, ніхто із богів проти тебе не встоїть. Годій мені у бою з вогнедишним тобою змагатись. Киньмо борню, хай Троян, хоч і зараз Ахіл Богосвітлий вижене з міста. Навіщо б я їх боронив та змагався? Так, говорив він, весь в полум'ї, і світлі кипіли вже хвилі. Як над великим вогнем розігрітий котел закипає з салом розтопленим вепра, якого, як слід, годували, дрова палають сухі, і салу в котлі аж кликоче. Так же і хвилі потоку палали й вода кликотіла». Став він, і плинути далі не міг, знеможений жаром, що велемудрий ним дихав Гефест. І з благанням до Гери врешті звернувся потік, і слово їй мовив крилати. Геро, чому серед інших богів лише на мене одного? Син твій розгнівався. Перед Тобою не стільки я винен, скільки інші богове, що стали троянам на поміч. Можу бо я, якщо так, ти накажеш її припинити, хай же припинить і він. Крім того, тобі я клянуся, згубної днини від війська троянського не одвертати навіть коли б ненаситним охоплено полум'ям троя вся запалала вогні, що його запалили Ахеї. Тільки Ногера, богиня, почула це білораменна, мовила так до Гефеста, вона свого любого сина. Годі, Гефести, дитя моє славне, адже не годиться, Бога безсмертного кривдити нам для смертного люду. Так говорила Гефест, вогонь погасив божественний. Хвилі назад повернулись до течії своїх струминистих. як вгамувалася Ксантова сила, обидва негайно бій припинили. Хоч сердилась гера, а стримала зваду. Та серед інших богів Учинилася раптом страшенна звада. Серця з їх грудей поривались У сторони різні. З шумом великим зіткнулись вони, Аж земля застогнала, І небо велике в горі загриміло З висот олімпійських Зевс їх почув, і радістю серце у нього заграло в грудях, коли він побачив, як битись богове зійшлися. Довго вони не вагалися, от розпочав тоді битву щитопробивний арей, і з мідяним ратищем перший кинувся він на Афіну, і слово їй мовив «лайливе». Знову ти, мухо-собача, на зваду богів підбиваєш. Горда й зухвала, куди завела тебе високодумність. Не пам'ятаєш, хіба, як сина тідея підбила? Ранить мене, а сама спрямувала свій спис проти мене і перед очима усіх пройняла мені тіло пригарне. Нині ж завчинене зло «Сподіваюсь тобі відомстити!» Мовлячи так пострашній, отороченій пишно егіді, що не проб'є її зевсова блискавка тяжко ударив, в неї арей, закривавлений списом, ударив великим.